A színfalak mögött Most, hogy kaptunk némi képet világunk népességének nagy többségét, de minimum a háromnegyedét uraló, egy gigantikus tömegnek a gondolkodás módját, világnézetét teljes mértékben meghatározó hitrendszerekről, tanokról, ezeket a magunk hitével, szemléletével összevetve be kell látnunk, hogy a világ népességének döntő többsége egészen biztosan téved. Hamis dolgokban, eszmékben, tévtanításokban hisz. Persze, minden hívő azt gondolja, hogy nála van az igazság, ahogyan alapvetően én is ezt gondolom, bár nyilvánvalóan vannak tévedéseim is, nézd csak meg könyvem mottóját, azonban ez a tényen, mi szerint a nagy többség minden tekintetben téved így tévúton jár, mit sem változtat. Függetlenül attól, hogy hol az igazság, hogy igaza van-e egyáltalán bárkinek is, az állítás, mi szerint legalább 6 milliárd ember hitében tökéletes tévúton jár, tény és vitathatatlan bizonyosság. Csak a hamis kereszténység és az iszlám majd 4 milliárd lelket. Azért ez megrázó. A Biblia már mintegy két évezrede előrejelezte ezt is.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 talán nevezhetném a hatodik nagy vallásnak is, bár tábora jelentősen elmarad még a legkisebb, úgy félmilliárdos buddhizmusétól is, amely pedig az ateizmus. Az ateisták, akik nem fogadnak el semmiféle istent maguk felett is többféle nézetet képviselnek, azonban közös pont hitükben, hiszen ez is egy hitrendszer így tulajdonképpen egy vallás, hitvallás, hogy antiteisták, azaz istenellenesek, istentelenek, istentagadók. Róluk nem is ejtenék több szót, hiszen ők a legújabb keletű és nyugodtan kimondhatom, legjelentéktelenebb csoportosulás a világra gyakorolt hatásukat tekintve. Szinte csak a modern társadalmakban, a fejlett országokban vannak és hatásuk kizárólag ezeken a területeken képes hatást kifejteni a környezetükre. A világ döntő többsége tehát hisz valamilyen transzkendens erőben, amely az emberi világ feletti, de arra valamilyen hatást gyakorló, magasabb rendű hatalom. A súlyos helyzetet, amelyben a világ népességének döntő többsége van, egyfajta bizonyságnak is felfoghatjuk. Blaise Pascal, egy 17. századi francia természettudós és keresztény gondolkodó felismerte ennek a bizonyságnak a jelentőségét. Így írt. Különféle, egymással ellentétes vallásokat látok, következésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintéjére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük. Mert azt akárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő próféta. Ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak, ezt pedig egyik sem mondhatja el magáról, ha soha, semmi módon nem hallottam volna beszélni a messiásról, a világ során a kili csodálatos és nagyszámú beteljesült megjövendölése után mégis megérteném, hogy Istentől való dolog ez. Nos, Blaise Pascal is tévedett, de legalább nem nagyot. Hiszen nem mindegyik vallás fenyegeti a hitetleneket, ráadásul a kereszténység tanításainak is jelentős része hazugság, de valóban a kereszténység az a hitrendszer, amelynek alapjai még tiszták voltak Krisztus után három évszázadig, azaz egészen az intézményesített keresztény egyház megalapításáig. Az indiaiakat és a kínaiakat tekintve azt láthatjuk, hogy mind gondolkodásmódjuk, mind viselkedésük sajátságait illetően erősen különböznek egymástól. A világtól elforduló szemlélődésben magukat szertelen túlvilági reményeknek átadó vagy extéikus elragadtatásban mitológiai fantáziálásba visszavonuló indusokkal szemben a mennyei birodalom tipikus gyermeke a konfuciánus, gyakorlati, józani és tárgyilagos emberként jelenik meg, aki soha nem hagyja, hogy a lába alól kicsussék a szilárd talaj, és optimista életigenléssel kizárólag a földi létben keresi vágyainak betöltését. Ennek ellenére az indiai és kínai világnézet között szoros rokonság van, ha a nyugati vallásokkal állítjuk őket szembe. Hiszen hinduk és buddhisták, Konfuciánusok és taoisták egyaránt hisznek egy olyan természeti és erkölcsi világtörvényben, amely a kezdet és vég nélküli kozmikus folyamatot irányítja, míg a zsidóság, a kereszténység és az iszlám személyes istenben hisz, aki a világot a semmiből teremtette, és azt gondviselésszerű irányításával vezeti a végső cél felé. Eljutottunk tehát oda, hogy az összes nagy vallással kapcsolatban bőven találhatunk okot a szkeptikusságra.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 kereszténység és annak legfőbb képviselője igen. A római kereszténypápa minden eszközzel az összefogást, a vallások közötti párbeszédet, a megbékélést és a szegények megsegítését propagálja.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 Más azonban azt állítja, hogy mérgező. Így áll inkább cukorbomba kólát vagy -t a té, esetleg egy kis hel, pokol, nevezetű energiabambit, mert az az igazi mondja. Viszont kedvesen mosolyog e közben. Erre te azt mondod, hogy nem az a lényeg, nem azt kell nézni, hogy marhaságot beszél, hanem azt, hogy milyen kedvesen mosolyog e közben. Mert a pápa ezt mondja. Én meg azt, amit Krisztus. Hogy egy igazság van, és amellett kell kiállni. A tiszta víz iható, és kizárólag az egészséges az ember számára. Aki mást állít, az hazudik. És igen, mára ez utóbbi nézet lett a gonosz. Az idegen gyűlölő, rasszista, fundamentalista nézet. Az, amelyik azt állítja, hogy csak a tiszta víz egészséges. Az, amelyet egyébként maga Jézus Krisztus is képviselt. Hiszen ő azt hirdette, hogy ő, és csakis ő, az út, az igazság és, ezek által az örök, élet. Nem az ájsztea, nem a kóla és nem a hel. Nem budha, nem konfucius, laoce, visnul, síva, hanem csak és kizárólag ő, Jézus Krisztus. Az az ember, aki földi helytartójaként határozza meg magát a világ számára, egyáltalán nem ezt hirdeti, hanem azt, hogy mindenki fogadja el a másikat olyannak, amilyen. Finom az ájsztea, a kóla és a helis. is. Id, tisztán vagy így áll koktélt mindegy, így áll amit akarsz, csak szeressük egymást gyerekek. Mindegy ki miben hisz, inkább azzal kell törődni, hogy a világ nyomorát,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 Akik a sötétséget világossággá és a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édesé, s az édest keserűvé. De vajon mi az, amely képes lehet meggyőzni egy embert arról, hogy a Bibliának, Isten szavának hírgyen, és ne a magasztos jelszavaknak, amely mögött a sátán bújik meg, hangozzék bármi szépen is az összes ilyen jelszó, felhívás. Ez bizony egy sokrétű dolog. Ha az embert az Isten nem igazítja meg, el, akkor soha nem fogja ezt elfogadni. Azonban van konkrét, kézzel fogható bizonyíték is. Ez pedig az tény, hogy az összes vallás összes szentírata közül egyetlen egy, nevezetesen a Biblia az, amely konkrét jóslatokat, mégpedig bekövetkezett jóslatokat tartalmaz. Nem is akármilyeneket. Nem azt írja, hogy nyáron lesz eső, meg napsütés, télen pedig hideg és hó. Ilyeneket mi is ki tudunk találni és igazunk is lesz. Be fog teljesedni a jóslatunk. A Biblia olyan jóslatokat, proféciákat tartalmaz immáron évezredek óta, amelyek elkövetkezését, bekövetkeztét egyszerűen lehetetlen lett volna megjósolni annak, aki nem tud mindent előre. Nem csak események bekövetkeztét és azok pontos leírását, de idői proféciákat is megad a Biblia. Ez azt jelenti, hogy pontosan megad időintervallumokat, megadja az egyes események bekövetkezésének sorrendjét és az időszakokat, sőt esetenként pontos időpontokat is, amikor ezek elkövetkeznek. Azért ez elég erős érv, amellett, hogy akitől ezek a jóslatok származnak, az valóban mindent tud és amellett még inkább, hogy a forgatókönyv már régen elkészült, az egy fix történet, amelyet az Isten időnként egy-egy profétáján keresztül ismertet. Ugye a proféták csupán Isten eszközei voltak a közlésre, a jóslatokat ők csak kinyilatkoztatták, de azok nem tőlük származtak, hanem Istentől. Tehát ezek elég erős érvek, főleg, ha mondjuk az adott eseményt megelőzően, évszázadokkal, évezredekkel íródik le egy adott profécia, amely az adott eseményt megjövendöli. Ezt egyedül a Biblia, illetve Isten, akinek a szava az ége tudja. A korámban például egyetlen profécia sincs, illetve egy mégis van. Amit a Bibliából átvett. Krisztus második eljövetelének a proféciájáról van szó, amely még nem következett be, de mivel eddig, egyes Isten által feltételekhez kötött proféciák kivételével, minden bibliai profécia beteljesedett, így ez is be fog teljesedni. Nagyon restellem, de egy régebbi írásomban még én is azt írtam, úgy hittem, hogy ez az eljövetel nem itt a földön fog megtörténni. Ma perzselik a lelkem azok a szavak. Azt gondoltam, hogy minden kizárólag a szellemi szférában zajlik majd le, ám ma támaszkodva az ége állítására már nem így látom. Azt állítom, hogy Krisztus másodszor is el fog jönni ide a földre, és akkor mindenki meggyőződhet a Biblia igazáról. Azonban, aki csak ekkor fogja elhinni, hogy minden igaz, az hasonlatos lesz a balgaszüzekhez, akiket az Úr nem enged be a mennyegzőjére. Az Ószövetségben bőven több, mint kétszáz, sőt majd háromszáz profécia beszél Jézus első eljöveteléről, amely már beteljesedett. És még ennél is több beszél a második eljöveteléről, amely tehát kétségkívül ugyanígy be fog teljesedni. Az apostolok számos helyen hivatkoznak arra, hogy Jézus ezt és ezt azért tette, hogy beteljesedjék egy-egy profícia. Sokan kifordítják ezt a tényt, ugye a sátán egyik kedvenc módszere, hogy mindent a fonákjára fordít, megpróbálva úgy beállítani ezt a dolgot, mintha Jézus egy forgatókönyv szerint akarta volna végigvinni élete történéseit csupán azért, hogy elhitesse magáról ő a messiás. Nos, ez egy ügyes próbálkozás azok részéről, akik próbálnak fogást találni az Úron és a Biblián, de van néhány probléma az érvelésükkel. Először is, mint azt a szellemi Izrael című könyvben leírtam, annak, hogy valaki egy életen belül akár csak nyolc messiási, Jézusra vonatkozó ószövetségi proféciát beteljesítsen, az esélye egy valószínűség számítás szerint egy a százmilliószor milliárdhoz. Ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag nulla az esély erre. És itt mindössze nyolc proféciát kellene beteljesíteni mondjuk 70-80 év alatt. Ehhez képest Jézus Krisztus 48-at teljesített be bő három évtized, többségét tekintve mindössze három és fél év leforgása alatt. Mondhatják néhányan, hogy igen, mindent úgy rendezett, hogy a proféciák szerint alakuljanak a dolgok, de azért ez mondjuk a származásával, születésével kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy új szövetséget alapít, hogy megvetett lesz, hogy halálra adják és megfeszítik, hogy egy asztaltársa árulja el 30 ezüstért, hogy megverik, leköbdösik, szidalmazzák, csúlfolyják, a ruhájára sorsot vetnek, átjukasztják kezeit, lábait, de csontjait nem törik meg, átjukasztják oldalát, ezek mind olyan. Proféciák, amelyek esetenként több, mint egy évezreddel Jézus színre lépése előtt íródtak, és amelyeket igen nehéz, vagy pontosabban lehetetlen lett volna manipulatív módon összehozni. Ehhez minimum az kellett volna, hogy Jézus összebeszél a farizeusokkal és a rómaiakkal, és ezekkel teljes egyetértésben végigjátsza a szerepét. Azért azt gondolom mindenki, még a legelszántabb ateista is belátja, hogy ennek a valószínűsége konkrétan nulla. Hiszen, ha a farizeusok ebbe a dologba beleegyeznek, akkor éppen ahhoz asszisztáltak volna, amihez a legkevésbé akartak. Jézus Krisztus megdicsőüléséhez, a messiási proféciák által a való tökéletes beteljesítéséhez. És ekkor még egy szót sem mejtettünk a rómaiak szerepéről. Például arról, hogy sorsot vetnek a ruhájára vagy nem törik el lábszárcsontjait, de átszúrják az oldalát. Azt megszervezni, hogy minden pontosan így történjen egyszerűen lehetetlen lett volna. Ehhez képest tehát mégis minden pontosan úgy alakult, ahogyan az ószövetségi proféták ezeket megjövendölték. Jézus Krisztus élete, életének történései pedig olyan szinten ellenőrzöttek és egyértelműen bizonyítottak, hogy csak a legmakacsabb szkeptikusok nem fogadják el ténynek azokat a történelmi eseményeket, amelyeket az evangéliumok megörökítettek. El lehet képzelni, hogy hányan szerettek volna előrukkolni meggyőző bizonyítékkal arra nézve, hogy Jézus Krisztus csupán egy kitalált személyi, hogy valójában sosem létezett, csak az egyház és a hívők találták ki, stb. Azonban egyetlen ilyen komoly és megalapozott kijelentés sem látott napvilágot az elmúlt két évezred során. Természetesen voltak ezt célzó törekvések, de ezek mind megmaradtak az üres és bizonyítékok, érvek nélküli szánalmas próbálkozások szintjén. Néhány ateista, vagy felületesen tájékozott ember persze hitelt adhat-e de aki veszi a fáradtságot, és végez egy kis kutatást e tárgyban, az hamar megbizonyosodhat állításom igazáról. A Biblia tehát ellenőrizhető, ellentétben az összes többi vallás idézőjelben szent írataival. Hiszen azok vagy úgy vannak, vagy nem. Hint kell bennük fenntartás nélkül, nem kételkedhetsz, de nincs módod arra, hogy ellenőrizd őket. Ezt csak a Biblia teszi lehetővé, semmi más. A Biblia nem elvtelen, vakhitet, hanem értelmes, meggyőződésen alapuló hitet kíván a magáénak tudni. Elmondhatjuk tehát, hogy a Biblia alapos történeti kutatások, valamint beteljesedett, számos esetben idői, konkrét időpontokat vagy időintervallumokat megadó proféciák útján igazolja hitelességét. Azonban vannak olyan proféciák, sőt, kettős proféciák is a Szentírásban, amelyek még nem, vagy nem teljesen teljesedtek be. De melyek ezek pontosan? Az a könyv tartalmazza ezeket a proféciákat, amelyet maga Jézus Krisztus jelentett meg Jánosnak, és amelyet János az Új Szövetség utolsó és igen jelentős könyvében, a mennyei jelenések könyvében rögzített. Vegyük hát ezt a könyvet, illetve tartalmát szemügyre. A jelenések könyvéről röviden. A jelenések. Könyvéről el kell mondani, hogy igen sokan olvasták, de annál kevesebben értették meg. Miért van ez így? Azért, mert olyan képekben, hasonlatokban szól hozzánk általa Isten, amelyeket nehéz, sőt szinte lehetetlen egyértelműen lefordítani akkor, ha az ember nem kapja meg ezekhez a megfelelő kulcsot, útmutatást. De miért volt szükséges ezeket ilyen rejtélyes módon rögzíteni az utókor számára? Miért nem lehetett konkrétan meghatározni például a tengerből felemelkedő, vagy a földből fejjövő fenevad, vagy az oroszlán, a medve, a párduc kilétét? Ennek több oka van. Először is figyelembe kell venni, hogy amikor ez a profécia megszületett, akkoriban tartalmának jelentős része még tökéletesen értelmezhetetlen lett volna az emberek számára úgy, ha például konkrét, ma már ismert és egyértelműen beazonosítható megnevezéseket használ. Figyelembe kell venni, hogy két évezreddel ezelőtt született meg azzal a szándékkal, hogy a kijelentését követő korok emberei egyaránt megismerjék és megpróbálják értelmezni, még ha nem is nekik szólt elsősorban. Ha olyan jelképeket használt volna az Úr Eprófécia kijelentésekor, amelyet csak a mai ember képes megérteni, akkor maga János sem tudta volna értelmezni, lejegyezni. Nem maradhatott volna ennyi ideig fent, és különösen nem ilyen nagy figyelemmel övezve, hiszen csupán egy tökéletesen értelmezhetetlen zagyvaságnak tűnt volna a régi korok gondolkodói számára. Azután van egy másik elgondolkodtató momentum is a jelenések könyvének nyelvezete kapcsán. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus hasonlatokban és példázatokban beszélt. De miért? Ahogyan ő mondta, azért szólok velök példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, sem nem értenek. És beteljesedék rajtok és aljás jövendölése, amely ezt mondja, halván halljatok, és ne értsetek. És látván lássatok, és ne ismerjetek, mert megkövéredette népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunták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 Nézetem szerint annyit, hogy bizony a tanítások nem mindenkinek szóltak. Nektek megadták, megadta az Isten, másoknak pedig nem. Ez egy igen nagy horderejű kijelentés, hiszen ezzel azt mondom, hogy Krisztus talán nem is mindenkiért jött el a földre. Ez valóban igen durva kijelentés, bár nem nekem jutott eszembe először. Hiszen bár tudjuk, hogy Isten mindenkit az életre szánt, mindenkit meg akart menteni, de valamiért mégsem tette, és teszi ezt, erre pedig nyilvánvalóan jó oka volt és van. Azért ehhez mindenképpen hozzá kell tenni azt a tényt, hogy Jézus Krisztus az igazság beteljesedése, beteljesítése miatt jött el a földre, és ez az igazság minden egyes embert érint akár így, akár úgy. Előbbi feltételezés tehát ebből az okból kizárható abban az értelmezésben, mi szerint Krisztus kivételezett volna. Egyetlen értelemben azonban mégis tartható valamelyest, mégpedig abban, hogy csak az Isten gyermekeinek, a Krisztust választóknak hozta el a megváltást, hiszen aki elutasította őt, azt nem tudja megmenteni. Ebben az értelemben tehát végső soron valóban csak azokért jött, akik őt várják, szeretik és követik. Fenti igék, alább következnek majd még egyértelműbb utalások is erre nézve, arra utalnak tehát, hogy az Isten nem mindenkinek nyitja fel a szemét, pedig ez bizonyosan módjában állna, hiszen mindenható. De nem teszi meg mégsem, mert az nem lenne igazságos valamiért, aminek a pontos okát csak ő ismeri. Ám éppen ez a lényeg, hogy Isten nem kivételez, nincs protekció, nincs különböző mérce, csak és kizárólag igazság van, ám ez az igazság bizonyosan nem ismerhető meg tökéletesen abból a perspektívából, amelyből az anyagi, földi ember próbálja megismerni. Mi csak a saját tapasztalataink szerint vagyunk képesek megítélni, így igaznak vagy igazságtalannak elfogadni bizonyos dolgokat, de Istennek ennél nyilvánvalóan összehasonlíthatatlanul szélesebb rálátása, több információja van mindenre, és pedig olyanok, amelyeket mi meg sem sejthetünk. Mert a mint magasabbak az egek a földnél, a képen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a Mit akarok? És szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Tehát az Isten beszéde megcselekszi, amit az Isten akar, mégpedig éppen ott, ahova Isten küldi. Ebből az következik, hogy nem hova küldi. Úgy látom, hogy Isten lép először. Ő teszi az indíttatást, a szándékot az ember szívébe, amely hatására az keresni kezdi Istent. Szerintem felfovalkodottság azt gondolni, hogy az ember a kezdeményező. Azt gondolom, hogy ez az elgondolás éppen az anyagba ragadt ember szűklátókörűségének a hozadéka, velejárója. Annak a hibás elgondolásnak, amit úgy vázoltam egy előző írásomban, hogy a földi, fizikai ember számára mindennek a tengeje a földi, fizikai lét. Ezért helyezi ide a döntési kompetenciát, amit a szabad akarattal magyaráz. Ádám és Éva is az Édenben, földi pályafutásukat megelőzően hozta meg a hibás döntést, aminek a következményeként halandóvá lettek és kikerülve az Édenből, földi, halandó emberek lettek. A földi, halandó lét már esetükben is következmény volt. Következménye a hibás döntésnek, amit még akkor hoztak meg, amikor az édeni öröklétben bűntelenül éltek. Tehát a döntés, szabad akarat, ott, a következmény itt, nem pedig a ma uralkodó nézet szerinti szabad akarat és döntési kompetencia itt. Persze azok számára, akik hisznek a szabad akarat földi jelenlétében, ez kézenfekvő elgondolás, de megint mondom, ha van szabad akarat, akkor bármi lehetséges a szabad akarat elve szerint. Alakulhat így is, úgy is, amúgy is. Szerintem azonban ez nem így van. Isten az, aki mindent és mindenkit irányít. Isten segít vagy nem segít az embernek, és ha segít, akkor ő a kezdeményező. Jézus hívta el az apostolokat, nem pedig ők indultak el maguktól megkeresni Jézust. Ha Jézus nem szólítja meg őket, akkor idézőjelben még mindig ott halásznának, szednék a vámot és így tovább. Tehát Isten egyértelműen és világosan látható módon nem mindenkinek adja meg ezt az impulzust, amely hatására az ember az Úr felé fordul és keresni kezdi őt. Lehetséges, hogy nálad éppen e sorok olvasása által fogja megadni azt a bizonyos impulzust. Vannak azonban, akikkel ez sosem történik meg valamiért. Ennek okát láttam én egy előzmény pre létben, amely során az ember letette a voksát Isten mellett vagy ellen, és amelynek eredményeképpen alakul földi sorsa. Egyébként ha belegondolsz, a földit megelőző, illetve a hármas, pre földi és posztexisztenciális, létnek tulajdonképpen szükségképpen léteznie kell, ha Ádám és Éva leszármazottai vagyunk. Ha az ő bűnüket megörököltük, akkor szellemi tekintetben mindenben azonosak kell, hogy legyünk velük. És tulajdonképpen ahogyan fejjebb is írtam a bűntők is az előzmény életükben, az édenben ahol még az öröklétben éltek Isten oldalán követték el. Ennek okán lettek halandóvá, és kerültek ki a paradicsomból a földi, anyagi, fizikai világba. Ahogyan mi is. Csupán annyi a különbség, hogy ők érthető okból más módon kerültek ide, és az ő tulajdonképpen preegzisztenciális, a halandó földi létüket megelőző édeni létükről tudunk, még a sajátunkra nem emlékszünk. Szerintem ez egy logikus teória, bár azt mindenképpen elismerem, hogy nem is több annál. Minden esetre szerintem jobb ilyesmiken gondolkodni, mint olyan dolgokon amelyeken az emberek úgy általában gondolkodnak manapság, tisztelet a kivételnek. Tehát amennyiben igazam van, akkor preegzisztenciális létünk során valamilyen módon döntöttünk, amelynek a következménye jelenföldi sorsunk. Ezért van az, hogy Krisztus egyeseken segítette és segít, míg másokat elhagy, lásd a Szellemi Izrael című írásban. Visszatérve a jelenésekhez tehát a jelenések könyve egyfajta kódolt üzenet a mai kor emberének. Azoknak, akiknek szól, akik megértik. Aki olvassa, Értse meg! Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. De kinek van füle a hallásra? Annak, akinek adott az Isten. Hiszen mindent ő ad, ami jó, így a megértést, sőt magát az érdeklődést is csak ő adhatja meg. Érdekes bizonyíték előbbi állításomra az is, hogy rengeteg ember van, akik számára nemhogy a jelenések könyve, de úgy általában a Biblia is tökéletesen érdektelen. Ez a nagy többség. Akik soha sem fogják kezükbe venni a Bibliát. Ezek nem olvassák, így soha nem is fogják megérteni. Magyarázhatsz nekik a bizonyítékokról vagy bármi egyébről, csak ostoba fecsegésnek, zagyva zaklatásnak fogják venni próbálkozásod. A saját szülőanyámmal is így jártam. Mások azonban sűrűn, vannak, akik minden áldott nap kezükbe veszik és olvassák. Mert megnyugtatja, örömmel tölti el őket, míg megint másokra pedig semmilyen hatást nem gyakorol, még ha egyszer végigolvassák, akkor sem. Sőt, vannak, akiket egyenesen taszít a Biblia. Vajon miért van ez így? Szerintem tehát azért, mert egyesekhez szól az Isten, másokhoz pedig nem. Szellemfüggő a dolog. A szellemet pedig kiadja. Természetesen Isten, az Úr. Tehát van akikhez szól az Isten és van akikhez nem. Ahogyan Krisztus megölése óta nem küldött a zsidóknak egyetlen. Profétát sem. Nem szól hozzájuk, mert elfordult tőlük, mint néptől, azonban az egyes emberek számára még mindig nyitva a kapu, amely Krisztus. Az Úr maga mondta, egyesekhez akar szólni, míg másokhoz nem. Lásd ezt Károli, majd világosabban csia szerint.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 Az, akinek szeme elől a fiú a leplet el akarja vonni. Nos, ez már valóban nagyon egyértelmű ége. Mi következik belőle? Az, hogy nem mindenkinek akarja elvonni. Hogy van akinek el akarja és van, akinek pedig nem akarja elvonni a leplet a szeme elől. Akinek pedig nem akarja elvonni a leplet a szeme előtt, azt tudatosan sötétségben tartja, hogy ne ismerje meg az igazságot. Bizony ez súlyos állítás, de az íge alátámasztja ezt. Ugye Jeremiás siralmaiban a végít életkor bűnhődő ember szól ekként, én vagyok az az ember, aki nyomorúságot látott az ő haragjának veszélye miatt. Engem vezérlett és járatott sötétségben és nem világosságban. És ugyanez Páltól, másképpen. És azért bocsátja reájok Isten a tévejgés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Majd és a jástól. Az úr beléje önti a szédelgés lelkét, hogy Égyiptomot elhitessék minden dolgaiban. Miként a részek tántorog az ő okádása felett. Ez a helyzet. Lássuk hát, hogy miről beszélt az úr, amikor kijelentette Jánosnak a jelenések könyvét, ezt a kettős proféciákat is tartalmazó hihetetlenül jelentős beszédet. Mivel kezdődik a könyv? Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenni ők hamar, ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelenti az ő szolgájának Jánosnak. Ez Jézus Krisztus apokalipsise, rejtett dolgok feltárása, kinyilatkoztatása, amelyet adott néki az Isten. Ilyen csak egy van az egész Bibliában, és pedig ez a könyv, amely az Ószövetségi Dániel könyvére épül, támaszkodik. Az pedig, hogy Daniel könyvére épül, nagy nyomatékkal mutat rá arra a tényre, hogy az ó és az új szövetség azonos töről, ugyanattól az Istentől ihletett ége. A jelenések könyvéről azt írtam, kettős proféciákat is tartalmazó könyv. Utal erre ez az igerész. Írd meg, amiket láttál és amik vannak és amik ezek után lesznek tehát vonatkozik azokra a dolgokra, arra a helyzetre, amik vannak, voltak ott és akkor, valamint azokra, amik ezek után lesznek, azaz a jövőre. Például a hét levél látomásában egy-egy profécián belül utal két különböző korszak állapotára. Egy idejűleg szól egy-egy János korában élő konkrét gyülekezethez, és a mai, a végidők emberéhez, és csodálatos módon az egyes első században élő gyülekezeteknek szóló üzenetek, állapotuk szerint megfelelnek egy-egy későbbi korszak kereszténysége állapotának. Hét első századi gyülekezet állapota, hét később elérkező korszak állapotának, amint ezt alább világosan látni fogjuk. A könyv felépítését tekintve négy egymástól jól elkülönülő részből áll. Elsőként egybevezető látomás után a hét levérről szóló üzenet, első három fejezet, amelyben Krisztus kiértékeli a gyülekezetek és az ezeknek megfelelő korok állapotát, erősségeit, hibáit, a korszakok esetében mennybe menetelétől a második eljöveteléig. Másodikként a bevezető látomás után következik a 7 pecsétes könyv felnyitása, negyedik fejezettől a 8. fejezet első verséig, ez a 7 pecsétről szóló látomás a jó és a rossz aktuális helyzetét mutatja be egy-egy történelmi korszak folyamán. Harmadikként a bevezető látomás után a 7 trombita szóról szóló látomás következik, 8. fejezet második versétől a 11. fejezetig terjed, amely arról szól, hogy Isten a történelem folyamán milyen büntetéseket engedett megtörténni azért, hogy beteljesedjék az igazság. Negyedikként pedig a bevezető látomás után egy összefoglalás következik, 12-től 19. fejezetig, az egész világtörténelemről, kezdve a rossz megszületésétől Jézus második eljöveteléig, a földi történelem lezárultáig. Ez a jó és a rossz nagy küzdelmének leírása, melynek a végén nagyon pontos leírást ad arról, hogy mik fognak megtörténni. Rendkívül fontos közös elem a négy fejezet esetében, hogy mind a négy bevezető látomásában Krisztus jelenik meg. A fejezetek közötti szöveghatárok időnkénti összemosódása már a keresztény fordítók munkájának gyümölcse, hiszen az eredeti szövegben nincsenek ezek elválasztva egymástól, eredetileg egybeíródott az egész mű. Amíg az ember nem érti meg a e könyv felépítését, nem látja át szerkezetét, addig kaotikusnak tűnhet, a rengeteg zselkép pedig értelmezhetetlennek, de ha megkapjuk a kulcsot, azonnal világos és tökéletesen logikus, érthető lesz az egész tartalom. De miért hét gyülekezet, hét pecsét és hét trombita szó? A hét a teljesség száma a Bibliában, Isten hét nap alatt teremtette a világot, illetve hét. Napban határozta meg a teremtés történéseit. Fontos tudni azt is, hogy minden egyes lelképnek, amelyet a Biblia használ, valamely igében megvan a pontos azonosítása is. Nem bízza Isten az ember találékonyságára a képek beazonosítását, hanem pontosan megadja azok jelentését a figyelmes olvasó számára. A könyv első részében leírt hét levél tehát nem csak az egyébként egy régi, római hadiúton sorrendben egymást követő hét kisázsiai város gyülekezetének szól, hanem az idők, egyes történeti korszakok gyülekezeteinek is. Erről lékez szóló bizonyságot ad Krisztus, amikor a negyedik levéltől kezdve idői utalásokat tesz arra, miként közeledik eljövetelelás negyedik levél tiatira. Hanem a minálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök, azaz el fogok jönni. Ötödik levél is. Elmegyek hozzád, mint a tolvaj, titkon, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. Megerősíti, hogy el fog jönni. Itt meg kell állnunk egy szóra. Sokakban, akiknek kevés az információja, így a megértése is, csodálkozva olvashatja azt, hogy Krisztus az eljövetelét a tolvajéhoz hasonlítja. Hogyan illik össze Krisztus és a tolvaj? Meglepő hasonlat, és természetesen nem véletlen. A sárdisi gyülekezetről és egyben a neki megfelelő történelmi korszakról Krisztus csak negatívumokat tud mondani. Ebben a gyülekezetben és korszakban az a jellemző, hogy nem ismerik őt az emberek. Akik pedig nem ismerik őt, nem a Krisztusi tanokat követik, azok nincsenek tisztában még azzal sem, hogy az Úr újra eljön. Nem hiszik, nem tudják, nem érdekli őket. Ellentétben azokkal, aki hiszik és várják az Úr eljövetelét, ezeket, akik nem hisznek ahogyan a tolva is meg fogja lepni Krisztus második eljövetele. Ezért hát-e hasonlat. 6. levél Filadelfia. Émőjé eljövök hamar. Azaz közel az idő. 7. levél Laodicea, egyben az utolsó, ami az utolsó időknek felel meg. Émőjé az ajtó előtt állok és zörgetek, azaz már itt vagyok a küszöbön. Az első három levél végén semmi, majd egyértelmű utalások a közeledésére, a második eljövetelének bekövetkeztére. Minden levél szerkezetét tekintve egységes. Először bemutatkozik az úr, kijelenti önmagát. Másodszor, ha van mit, megdicséri, méltatja az adott gyülekezetet, korszakot. Harmadszor jön a kritika, feddés, amennyiben van, hiszen a második és a hatodik levél esetében nincs ilyen. Negyegyszer buzdít, megmutatja mit tegyen az adott gyülekezet ha van tennivaló vagy hiányosság, ötödikként pedig jön az égéret, elmondja, hogy aki megteszi amire buzdít, annak mi lesz a jutalma. A történelmi korszakok jellemzését tekintve is pontos információkkal szolgálnak a levelek. Az első, az efézusi levél. Kitartó küzdelem a hit terjesztéséért, álhatatosság és szenvedés jellemzi ezt a korszakot, hiszen elkezdődnek az üldöztetések. Második levél Ugyan csak a küzdelem, az álhatatosság, a szenvedés korszaka, a legdurvább üldöztetések gyötrelmes időszaka volt ez, amelyben Krisztus után 303 és 313 között érte el csúcspontját a kegyetlenkedés. Ez a tíz évig tartó időszak, amelynek első Konstantinus vetett véget volt az a tíz nap amelyről a szmirnai levélben így szól az Úr, és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Ezzel a tíznapos, napos, éves, ciklussal zárja Krisztus ezt az időszakot, így ennek a vége évszám szerint is pontosan behatárolható, mivel a legnehezebb tíz év 313-ban ért véget, a keresztény egyház megalapításával. Ekkor kezdődött az intézményesített torzulás, a Pergánum Tiatira korszak. Harmadik levél Pergánum. Időtartama szerint 253 év, az Eklészia, egyház eltorzulásának időszaka, amelyre Krisztus a korrupt bálámot hozza fel hasonlatként, aki Isten igaz prófétája volt, de később belatta magát pénzért báláknak, a moábita királynak. Ez történt a keresztényekkel is, akik összeálltak a római hatalommal. Elfogadták a vagyont és a kiváltságokat, cserébe feladták Krisztust. Negyedik levél Tiatira nagyon hosszú, majd 1300 éves időszak, amely a teljes középkort felöleli. Itt Krisztus Jezábelt használja hasonlatként. Jezabel volt az, aki totálisan megrontotta az igaz hitet, aki a Baal hitét, a bálvány imádatot államvallássá tette, és aki férjével Akháb királyjal válvetve üldözte minden erejével az Isten híveit, leginkább Billés prófétát. Itt, ebben a korszakban válik tehát az üldözött üldözővé. A keresztény egyház itt már kifejezetten üldözi azokat, akik Krisztus eredeti tanításaihoz tartják magukat. Itt válik teljesen hatalmi egyházzá. De ebben a levélben bukkan fel az egyre erősödő reformáció is a Hajnal Csillag ábrázolva. 5. levél Sardis. A reformáció bukásának időszaka. A hét levél közül mindössze kettő olyan van, amelyben Krisztus nem ismert el semmi jót. Ez a dicséret nélküli két levél közül az egyik. A reformáció helyzetét így fogalmazza meg: az a névéd, hogy élsz és halott vagy. Az élet amely hamvába halt. Már Luther idejében, ahogy a nagy reformátor is felismerte ezt látszott, hogy bár a ten ígéretesen terjedt, a valódi áttörés mégsem következett be. nem ugyanaz történt meg, ami a katolikus egyházban is, illetve lényegét tekintve ugyanaz. A hívek elkanyarodtak az igétől, Isten szavától, nem a Bibliát tanulmányozták, hanem a reformerek hitvallását kezdték mértékadónak tartani. Kialakultak a luteránusok, kálvinisták, és hitvitákba bonyolódtak a tekintetben, hogy kinek van igaza a helyett, hogy visszakanyarodtak volna ahhoz az alaphoz, amelyek példaképeiket is inspirálták, vagyis a szentíráshoz. Végül betetőzésképpen a református egyházakba is beférkőzött a hatalom és a politika a maga nagyon is világi érdekeivel. 6. levél Philadelphia. A 18. század végétől az egész világra eljövő nagy megpróbáltatás idejéig, a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, ez a második levél amelyben nincs bírálat, ebben az időszakban kezd el rohamosan terjedni a világon a Biblia, ímőjé adtam előtt egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat. Létrejönnek a Biblia társulatok, amelyek azt a cél tűzik ki maguk elé, hogy minden nyelven, nyelvjárásban elérhetővé váljék Isten beszéde né és könnyen elérhetővé válik a Biblia, e privát tőkéből, adományokból finanszírozott társaságok tevékenysége folytán. Elkezdik kutatni a Bibliát, amely egészen eddig elképzelhetetlen volt, hiszen az egyház hét lakat alatt őrizte az igét, az Isten beszédét. Az az egyház, amely állítólag Krisztust képviseli, és amelynek legfőbb dolga és küldetése lett volna minden lehetséges módon terjeszteni azt.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 A jelenések könyvének második jól elkülöníthető része a hét pecséttel lezárt könyv felnyitásáról, a hét feltöréséről szóló látomás. Ezt azonban ugyancsak egy bevezető látomás előzi meg. Ebben a részben János betekintést nyer a mennybe, amely egyértelmű bizonyság már önmagában is arra nézve, hogy a menny egy létező és valós hely. János tehát betekintést nyer a mennybe, ám nem földi, fizikai testében, hanem a lelke, valódi énje, szellemi teste, ragadtatik el oda. Kevesen érthetik ezt meg tökéletesen, de hidd el, ez abszolút mértékben lehetséges. Az, hogy kilépve a fizikai testedből, de tökéletesen tudatában minden körülötted lévő dolognak, sőt, sokkal élesebben és részletesebben, nagyobb mélységekben érzékelve azokat megtapasztalda a téged körülvevő világot és történéseket. János tehát bepillanthat a mennyei történésekbe és a látványba és ezzel egy idejűleg rögtön kap egy kijelentést is, hogy megláthatja mi lesz a jövőben. Ezek után látám, és énői egy megnyílt ajtóvelő velő és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja velő, jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. És azonnal elragadtatám lélekben. Ez a látomás tehát kifejezetten a jövőre vonatkozik. A pecsétek felnyitása során minden egyes pecsét feltörésekor egy-egy újabb látomás érkezik. Ellátomások Krisztus mennybe második eljöveteléig hét részletben foglalják össze a jó és a gonosz harcának aktuális állását, állapotait. Az első négy pecsét látomásai párhuzamot mutatnak az első részben megismert első négy levél tartalmával. Az első pecsét feltörésekor megjelenő fehér lovon ülő lovas, íjjal, koronával a még tiszta, Krisztus igazi tanait hirdető ma ős keresztényiként említett időszakot ábrázolja. Ezt a nagyon rövid látomást egy igen jelentős mondattal zárja, és kijöve győzve, és hogy győzzön. Mit jelenthet ez? Azt, hogy Krisztus győzelmével már itt győztes a jó, az Isten. Már győzve érkezik meg, győztesen, hogy újra győzzön a történelem lezárultával. A második pecsét felnyitása után jelenik meg a vörös lovas karddal, akinek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről és az emberek egymást öljék. A vörös a vérszíne. A korszakot tekintve megfelel a második levél, Szmirna korszakának, a legvéresebb üldöztetések és kegyetlenkedések korszakának. A harmadik pecsét hozza el a harmadik lovas felbukkanását. Ez a fekete lovon ülő lovas. A fekete a halál, a bukás színe. Ez a pergánumi levél korszakának kiábrázolása, ahol az egyház eladja magát a hatalommal. Szövetségre lépve. Van a lovas kezében egy mérleg, amely a bálámi megvesztegethetőséget szimbolizálja. Azt, hogy, majdnem, mindenkinek megvan az ára. Ám a bort és az olajat nem bánthatja, sátán. A bor Krisztus vére, az áldozat, amit meghozott az emberekért, az olaj pedig a szent szellem által való felkentség szimbóluma. Ezt a két dolgot sátán nem rejthette el tökéletesen. Ezt azoknak az embereknek, akik keresték a Krisztussal való közösséget, meg kellett hagynia megismerhetőnek. Elrejtette a Bibliát, minden módon üldözte Krisztus igaz követőit, de kiírtani még ebben az időszakban sem tudta a tiszta hittet. A negyedik pecsét felnyitásakor, amely a Tiatirai levél korszakának felel meg, egy sárga lovon ülő lovas érkezik. Az eredeti szövegben a halott szerepel. Ez a sárga az oszlás, a pusztulás, a rothadás, a geni sárgája. A lovon pedig maga a halál ül. Ez utóbbi lovas pedig tette a dolgát innentől kezdve egészen a középkor végéig, amely a legvéresebb időszakot hozta meg abban a korszakban. Minden kornak a lezárása, a vége a legádázabb, a legvéresebb. Ez mindig így volt és sajnos, jó eséllyel így is lesz, de meg kell lennie ahhoz, hogy végre végérvényesen lezáruljék a sátán országlása. Az ötödik pecsét felnyitásakor már nem lovas jelenik meg, hiszen a négy lovas esetében a színek voltak a kulcsfontosságú zselképek. A rothadás sárgájával pedig ezek elfogytak. Ez a szín kitart a történelem lezárultáig. Mi lehet undorítóbb, mint a rothadó sárga? Volt a tisztaság, a vér, a gyász és a rothadás. Az ötödik pecsét felnyitásakor tehát más jelenik meg. János a megölt mártírokat látja, akik meghaltak Krisztusban való hitükért. Istenhez kiáltanak a bosszúért, de Isten türelemre inti őket. Azt mondja nekik, hogy ki kell várniuk, míg kiteljesedik a történelem, és minden mártír elszenvedi a sorsát a hájt miatt.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 hogy várniuk kell még egy keveset, még a még élő és a még megsem született, Isten gyermekeinek is be kell, hogy teljesekjen a végzete, azaz már íromságot kell szenvedniük. A hatodik pecsét felnyitásakor is egy olyan látomás jelenik meg, amely jelei kitartanak a történelem lezárultáig, hiszen a hetedik pecsét felnyitása már konkrétan a nagyon rövid, korszaknak nem nevezhető időtartamban lezajló végjáték, az emberi történelem gyors lezárása a hét csapással. A hatodik pecsét felnyitása után kapott látomásban az látszik nagyon határozottan, hogy az utolsó periódus veszi ezzel kezdetét. Természeti jelekkel, katasztrófákkal sújtott időszak ez, amelynek kezdetét bibliakutatók az 1755. november 1-én, éppen a pogány minden szentek ünnepén bekövetkezett, a Reuterskála szerint 9-es erősségűre becsült Lisszaboni földrengés időpontjára teszik. Erről tudni kell, hogy bár az epicentrum Elisszabon közelében a tenger felszíne alatt volt, így ott és Spanyolországban pusztította leginkább, de még Afrika és szaknyugati partvidékét is romba döntötte, Írországban, Európa jelentős részén és Afrika távolabbi vidékein is érezték, és óriási területen pusztított, mintegy 4 millió négyzetkilométeren éreztette hatását. A hetedik pecsét felnyitásakor tehát lőn nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Ez tehát a hétcsapás nagyon gyorsan lezajló periódusa. A profétai időszámítás szerint erre számos utalás van a Bibliában például Ezékiel el 4-5, egy nap egy évnek felel meg, mégpedig 360 napból álló évnek. Ha megnézzük, hogy ehhez a naphoz képest a mennyben mintegy fél óráig tart a csend, akkor megállapíthatjuk, hogy ez földi időben mintegy hét napot, azaz éppen egy hetet jelent. De miért lett ez idő alatt nagy csendesség a mennyben? Azért, mert Krisztus és az angyali seregek elindultak a földre beteljesíteni az ítéletet. Ez, a hét csapás ideje tart tehát földi idő szerint hozzávetőleg egy hétig. Minden egyes földi naphoz egy újabb csapást. A harmadik rész a hét trombita szó látomása, amelyet ugyancsak megelőz egy rövid bevezető látomás. Ezekről a látomásokról a bibliakutatók többsége úgy vélekedik, hogy az első négy trombitaszó csapásai nagyon gyorsan, egy nagyon rövid időszakon belül, az ötödik században, Itáliát, tulajdonképpen a római birodalmat, sújtva követik egymást. Ez szerint az első trombitaszó Róma 410ben történt téli feldúlása a nyugati gótok által, amikor alarik király csapatai váratlanul ütnek rajta az örök városon és három napig dúlják, fosztogatják, ölik népét. A második trombitaszó a vandálok pusztítása. Harmadik trombitaszó a hunok dólása, Attillának, Isten ostorának vezetésével. A negyedik trombita szó Róma lefejezése Krisztus után 476-ban, Odoa Kergermán hadvezér által. Az ötödik trombita szó az iszlám, Mohamed által való életre hívását, és az iszlám hit gyors elterjedését jelenti. Itt jegyezném meg, hogy e felsorolása a Látomásoknak és azok vélt jelentésének bemutatása a jelen csak nagyon vázlatosan történik meg leginkább terjedelmi okokból, hiszen a jelenések könyvének elemzése egy igen terjedelmes könyvet önállóan is megtöltene, amennyiben az ember részleteiben kívánná azt bemutatni. Sem ez, sem a meggyőzés nem célom. A célom mint mindig a figyelem felkeltése, a gondolkodásra való késztetés, hiszen a legfontosabb dolgok közé tartozik, hogy az ember maga próbáljon utána járni az igazságnak. Így sokkal nehezebb lesz a sátánnak megvezetnie, Istennek pedig sokkal könnyebb lesz az igazsághoz elvezetnie őt. No, de térjünk vissza a könyvhöz! Vele kapcsolatban és úgy egyébként az összes, emberiséget sújtó bibliai csapással kapcsolatban a leginkább elfogadott nézet talán az, hogy többnyire a figyelmeztetés, az emberiség felrázása, visszatérítése az igazság útjára volt ezeknek a közös célja. Én azonban mást gondolok erről, is. Hiszen miért lenne Istennek ilyen komplikált és kegyetlen eszközökre szüksége? Ráadásul mindezt úgy, hogy előre tudja mindennek a többség szempontjából való hiába valóságát, hiszen az isteni előreismerés előrelátás vitán felül áll minden Istent ismerő ember esetében. Ez értelmetlen. Azt állítani, hogy Isten bár előre tudja, hogy a legtöbb ember esetében hiába mégis végigvisz, hogy megtörténni olyan eseményeket, mint a háborúk, népírtások, járványok, stb. csupán azért, hogy az emberek észhez térjenek, meglátásom szerint ez helytelen elgondolás. Én azt gondolom, hogy itt az ember megint csak a szűklátókörűség csapdájába esik. Azt gondolom, hogy a helyzet ennél sokkal bonyolultabb, már ami a mi felfogó képességünket illeti, mert Isten számára nyilvánvaló és egyszerű igazság, törvényszerűség lehet ez is. Azt gondolom, hogy a fizikai világ egyfajta kiábrázolódása a szellemi világnak, mint ahogyan például az ószövetségi idők zsidó istentiszteleti is azok voltak. Gondoljunk csak arra, hogy mennyire precízen és pontosan körülírt és meghatározott volt minden egyes momentuma, eszköze ezeknek a rituáléknak. A ruháktól kezdve, amelyek anyaga, díszítése a legapróbb részletekig körül nagyon pontosan meghatározott volt, az ugyancsak kínos preszizitással, csak kijelölt személyek által végzett ritusokon keresztül, az egyes személyek pontosan meghatározott kompetenciáján át folytatva, a válogatott anyagokból és formában elkészített áldozati eszközökig, válogatott nemű, fajó és állapotú állatokig bezárólag, mind-mind egyfajta mágikus hidat alkottak a felsőbb világhoz. Hiszen azt pontosan lehet tudni, hogy a fizikai síkon élőknek van szellemi kapcsolata a felsőbb világgal. Egyes vélemények szerint, amelyek meglehetősen erős alapokon nyugodnak az összes ószövetségi zsidó istentiszteleti rituáli Krisztus által később véghez vitt, az emberiség megmentésére elvégzett isteni terv kiábrázolása volt annak minden egyes részletével egyetemben. Gondoljunk csak például a bárány megáldozására. Az tehát bizonyos, hogy szoros összefüggés van a szellemi és a fizikai világ között. Ha van igazi valóság, akkor az sokkal inkább a szellemi, mint az anyagi valóság, de ebbe most nem mennék bele mélyebben. Tudom, hogy ez nagyon ezoterikusnak és túl tűnhet, én mégis valami ilyesmire gyanakszom. Az bizonyos, hogy Isten sokkal összetettebb intelligencia, mint amit mi képesek lehetnénk csak megsejteni is. Hogyan képzelhetnénk hát, hogy átláthatjuk az ő dolgait? No, de mivel azt üzente nekem, hogy csak cselekedjem, amire kaptam tőle erőt és hatalmat, valamint, hogy immáron kedvesek ezek a cselekedetek számára, ezért hát nézzük a hatodik trombitaszót is. A hatodik trombitaszó az ateizmus színre lépését és elterjedését jelenti meg. A hetedik pedig az emberiség utolsó napjáig szóló látomás. És tulajdonképpen ezzel el is érkeztünk egy nagy választóvonalhoz, hiszen ezután a könyv kizárólag a jelenkóről, a végső idővel foglalkozik, annak a történéseit jelenti meg. Itt jelenik meg a napba öltözött asszony, a fiú és a sárkány. Ez utóbbit a Biblia több helyen is egyértelműen beazonosítja. A sárkány az a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek, a diabolosz, görög szó, jelentése vádló, nem más tehát, mint sátán, a szétön héber szó, jelentése ellenszegülő, ellenség, aki lett a, a földre. A fiú magzat, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet pedig Jézus Krisztus. A Vasvessző szövetségi Visszautalás lásd a II. Zsoltár 9. versében, a legeltetés pedig egyértelműen a jó pásztorra vonatkozik. De ki a napba öltözött asszony? A katolikus értelmezés szerint természetesen szűz Mária, átvitt értelemben pedig az egyház. A református értelmezés szerint pedig kizárólag az egyházról van itt szó. Én ez utóbbival értek egyet azzal a pontosítással, hogy ez a mindenkori tiszta, szellemi, egyházra vonatkozik. Hiszen azt írja az ége, hogy ez az asszony szüli meg a fiút, tehát az asszony már a fiú előtt megjelenik itt a földön. Ez egyértelmű kapocs kapocsazó szövetségi egyház, amely megígéri a fiú. Eljövetelét és az új szövetségi egyház, amely megtapasztalja a fiú eljövetelét, között. Ezért nem lehet és nem is szabad elválasztani az ószövetséget és az új szövetséget egymástól, hiszen mindkettőnek az azonos, tiszta része, ugyanannak az Istennek az egyháza. Ahogyan az új szövetségi jelenések könyve is az ószövetségi Daniel próféta könyvére alapoz, úgy teremtette meg az ószövetség is az új szövetség alapjait. Ezt az egyházat, asszonyt, üldözi a sárkány, a földit, a parázna asszonyt, amely a pápai egyház békén hagyja, az gyönyörűen gyarapszik és teszi a dolgát, csak a valódi egyházat igyekszik minden eszközzel elpusztítani. Ennek a, tiszta, asszonynak az ellentéte a parázna asszony, a megrontott egyház jelképe. Ez az örök ellenségeskedés áll fenn közöttük, amelyet Isten már Mózes első könyvében kijelentett, amikor azt mondta, hogy örök ellenségeskedést szít az asszonyi és a kígyó magva között. Az asszony magva aromlatlan, aki é a, a megrontott egyház. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között, az neked fejedre tépóz, te pedig annak sarkát mardosod. A 12. fejezetben röviden összefoglalja az emberi világ talán legfontosabb történéseit. Jézus Krisztus küldetését és győzelmét. A napba öltözött asszony, az ószövetségi tiszta tanok egyházának szóló, a proféciákban megfogalmazódó égéret alapján, megszüli a magzatát. Azaz eljön a fiú, a messiás, aki beteljesíti az ígéretet. A sátán várja és meg is küzd vele, de elbukik, nem sikerül legyőznie annak ellenére, hogy a Krisztus itt elvileg gyengébb nála, hiszen ember. A fiú győzelme után visszamegy az atyához, de az asszony...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 A Párduc a Nagy Sándori Hellén birodalom, a Medve a Midó Perzsa birodalom, az Oroszlán pedig a Babiloni birodalom jelképe. Ez a Fenevad tehát egyesíti magában e három, történelem formáló egykori világbirodalom erejét. Egyetlen ilyen birodalom létezett a történelemben, ez pedig a császári Róma, amelyet maga Krisztus is beazonosított például a nagy apokaliptikus beszédében. Ennek a Fenevadnak adta a sárkány, sátán, az erejét és a hatalmát. A császári Rómának pedig az egyenesági örököse a római pápaság, amelyet ez utóbbi a hamis konstantini adománylevéllel igyekezett legitimálni, bár erre csak formailag volt szüksége, hiszen a valódi, lényegi hatalomátadás már az egyház konstantini létrehozásakor megtörtént. Érdekes tény, hogy már maga Márton is a római egyházzal azonosította a fenevadat és a parázna asszonyt. Ezután ez a fenevad halálos sebet kap, amely később azonban begyógyul. A halálos seb az 1797-ben bekövetkezett, a franciák által megtörtént lefejezése volt a pápaságnak, amikor elfogták és fogságba hurcolták VI. pápát, amely fogságban a pápa meg is halt, és amikor ezzel egyidejűleg minden pápai birtokától megfosztották a pápai államot. Ekkor mindenki úgy hitte, hogy a pápaságnak egyszer és mindenkorra vége. Kihirdették a római köztársaságot és úgy látszott, hogy egy történelmi korszak, a pápaságé, végleg és végérvényesen lezárult. Azonban ez nem így történt. Jól látható, hogy az azóta eltelt bő két évszázad alatt a pápa és a pápai állam nemhogy visszanyerte régi fényét, de bár ezzel sokan nincsenek tisztában vezető politikai nagyhatalommá is vált a világ színpadán. A 13. fejezetben azonban felbukkan még egy fenevad, amelyet az ége jól megkülönböztet az előbbi, azaz a tengerből fejjövő fenevadtól, amelyben először a római császári, majd a papai birodalmat, hatalmat azonosítottuk. Ez a második fenevad, a földből fejjövő fenevad, aki a bárányhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. E fenevad azonosításakor a két leginkább erős támpont a Föld, amelyből fejjön ez a fenevad és a bárányhoz való hasonlóság lehet. A Földről már beszél az ége az előző fejezetben, amikor segítségére van a sárkány elől menekülő asszonynak. Ez a Föld Észak-Amerika Földje, amely befogadta és szabad vallás gyakorlást engedett az óvilágból elmenekülő protestáns tömegeknek. Ide menekült az asszony, azaz a tiszta egyháza sárkány elől. Ez a föld olyan, hasonlatos ahhoz, mint a bárány, hiszen befogadta és segítette a tiszta egyházat. Azóta is a demokrácia, az egyenlőség, a szabadság és az emberi jogok legfőbb letéteményeseként szerepel a világ színpadán. Ebben a szerepében először hiteles is volt, de azután már nagyon, gyökeresen megváltozott a helyzet és ez a változás csak egyre jobban erősödni fog egészen a történelem lezárultáig. Amerika, vagyis az amerikai Egyesült Államok, mint a legerősebb politikai hatalom lesz a végidők legelhivatottabb végrehajtója Róma akaratának. Az USA tehát a földből fejjövő fenevad, amely olyan, mint a bárány, de úgy szól, mint a sárkány. A 14. fejezet tulajdonképpen nem más, mint Isten utolsó üzenete az emberiségnek, a követőinek. Ez az az üzenet, amely bármire az ítélet ideje eljön, mindenki számára ismerté lesz, de mégsem mindenki törődik majd vele. Talán ellensúlyozni akarván az előző fejezetek félelmetes komorságát, vészjósló és lehangoló proféciáit, azonnal felvillant egy csodálatos képet e fejezet első öt versében. Krisztust látjuk, aki újra eljött és vele a 144 ezer üdvözült ember, akik az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Erről a 144 ezres számról vita van, de a legelfogadottabb értelmezés szerint a sokaságot jelképezi, nem pedig egy konkrét szám. Szerintem azonban egyértelműen bír konkrét jelentéssel is, hiszen az éges sosem használ csak úgy véletlenül semmilyen jelképet, nemhogy egy konkrét számot. Akkor tehát ez miért lenne kivétel? Több esetben is megismétli ráadásul tétele sem fel is sorolja, hogy kikből áll ez a gyülekezet. Azonban az tényleg valószínű, hogy valóban nem csupán ennyien menekülnek meg a mai, nagyjából 7 milliárdos populációból. A következő versek is fontosak, mint az egész hége, de ezekből csak a fenevad bélyegére térnék itt ki, hiszen ez nagyon ismert és sokakat nagyon foglalkoztat ennek miben léte. Nézetem szerint itt nem konkrét billogról vagy fizikai jelről, mint például az emberbe ültetett mikrocsip van szó, hanem akinek a homlokán van a jel az úgy imádja a fenevadat és annak képét, megnyilvánulásait hogy egyet is ért ezekkel és tudatosan, szándékkal követi a gonoszt olyan életet élve, amely az ego által diktáltaknak felel meg, aki pedig a kezén van megbélyegezve, az olyan ember, aki ugyan nem feltétlenül szívesen teszi, amit például előír, megparancsol neki a hatalom, de meghúzza. Magát és megalkuszik akár félelemből, akár bármi egyéb okból, nem törődömség, ateizmus, s a többi, a hatalom elvárásaival. Ahhoz, hogy valaki kinyilvánítsa az Isten melletti elkötelezettségét, ahhoz nyíltan szint kell vallani és egyetlen szóval és cselekedettel sem lehet megtagadni Krisztus tanításait, az Isten beszédét, amely az ége. Még akkor sem, ha az ember látszólag mindenét, akár a fizikai életét is elveszíti. Ez most, ebben a pillanatban talán erős túlzásnak vagy agyrémnek tűnhet, de ez messze nem először fordulna elő a történelemben, lásd a római üldöztetések és az inkvizíció, a Biblia szerint ez meg fog ismétlődni az utolsó időkben, amelyeket pedig nyilvánvalóan most élünk. Aki ismeri az idők jeleit, annak ez nem lehet kérdés. Aki nem ismeri ezeket, annak ajánlom, hogy szorgosan tanulmányozza ezeket az ége útmutatása alapján. A 15. fejezettől a hét csapás következik, amelyek egyértelműen az emberi történelem legutolsó történései. E fejezetben tulajdonképpen egy bevezető látomás jelenik meg, maguk a csapások azonban a 16. fejezetben vannak leírva. E külszöbén állunk most. Mivel e proféciák még nem teljesedtek be, ezért ezekről bizonyosat senki sem tudhat Istenen kívül, ő azonban az igéből ismert csapás leírásokon kívül mást nem mondott. Annyit tehetünk tehát, hogy elolvassuk ezeket és a magunk ismeretei alapján próbáljuk megértelmezni őket. Amit azonban erről az időszakról bizonyosan tudni lehet az, ahogyan a Daniel proféta is megjelentette, hogy olyan nyomorúság lesz ekkor, amilyen még sosem volt amióta csak ember lett a Földön. Ez meglehetősen súlyos kijelentés, hiszen a földi történelem, az ember történelme egy véres és nyomorúságos tragédia volt egyébként is, ám ez az időszak mindent felül fog múlni ebben a tekintetben. Ezt egyértelműen kijelenti a Biblia számos helyen. A 15. fejezettől kezdve tehát tulajdonképpen minden magyarázat csupán feltételezés lehetne, hiszen e történések még rövid ideig váratnak magukra, így nem is próbálkozom meg ezek tárgyalásával. Számos forrás fellelhető ebben a témakörben, mindenki megtalálhatja a saját ízlésének, szellemi vezetésének, valót. Meggyőződésem azonban, hogy a legfontosabb információkat már megkapták mindazok, akinek Isten azt szánta. Akik tanulmányozzák az igét, azok meg is fogják érteni belőle azt, amit feltétlenül meg kell érteniük ahhoz, hogy célba jussanak. Tudjuk, hogy milyen veszélyekkel és kísértésekkel kell majd szembenéznie a végidőkig az egyházának és az ége, Isten erre fel is készíti, kellőképpen fel is vértezi egyházát a szellemi Izraelt. Az pedig például, hogy kik vesznek részt majd az Armageddoni csatában, Harmageddon héber, jelentése Megiddo hegye, hogy a fenevad bélyege fizikai vagy szellemi bélyeg, ha fizikai, akkor konkrétan mi lesz az, ezek tulajdonképpen nem lényeges információk, csak érdekes adalékok, amelyeket az értők, akiknek van szeme a látásra és füle a hallásra, a maguk idejében pontosan fel fognak ismerni és meg fognak érteni. Akiket Isten megóv azoknak nincs mitől félniük. Láthatjuk tehát, hogy valóban a Biblia, és nem pedig a kereszténység a maga eltorzult és hazug tanításaival, az egyetlen olyan, az egyetlen teremtő Istentől. Való hiteles információ, amely állításait tekintve nem csak, hogy kiáll minden próbát, amely tökéletesen és részleteit tekintve is ellenőrizhető, de bekövetkezett proféciákat tartalmaz és pontos adatokkal szolgál számos esetben, helyszínekkel, időpontokkal, emberekkel, történésekkel kapcsolatban. Ilyet egyetlen más vallás szentnek tartott iratai sem nyújtanak híveiknek. Ettől függetlenül és annak ellenére, hogy mára a Biblia a világ legnagyobb példány számában kiadott és terjesztett könyve, az elkészült példányok száma milliárdokra tehető, mégis igen kevesen vannak azok, akik kézbe is veszik, tanulmányozzák, és még kevesebben, akik behatóan ismerik és értik is tartalmát. Ez nagyon érdekes és elgondolkodtató tény. Krisztus megmondta, hogy addig nem jön el újra, amíg mindenkihez el nem jut az ége.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 És gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. És akkor élő el a vég. A teljes Bibliát 275, az Új Szövetséget további 495 nyelvre fordították le eddig. Ezek a számok annak ellenére, hogy messze a legnagyobbak a hasonló jellegű, más nyelvekre átültetett iratok számához képest, jócskán elmaradnak a világon ma beszélt összes nyelv számához képest. Azonban felmérések szerint a beszélt nyelvek száma rohamosan csökken, számos kutató a beszélt nyelvek 80%-át veszélyeztetetnek, rövid időn maximum 50-150 éven belül eltűnőnek minősíti. Én azt gondolom, hogy a történelem végső lezárultáig már nincs hátra ennyi idő, de ezt csak Isten tudja. Azt ajánlom hát neked, kedves olvasóm, hogy forgasd szorgalmasan, tanulmányozd Isten beszédét, hiszen ezen nem az általános műveltséged, hanem szó szerint az életed múlik, tűnjön ez kijelentés bármilyen nevetségesnek is számodra most. Ha a világnak hiszel, esetleg a világi egyházaknak, akik a hagyományt, a saját hagyományaikat, szokásaikat és vezetőiket tisztelik Isten szava a Biblia, így Isten helyett, ha magadban hiszel, akkor rád is érvényes az előbbi idézetből az a rész, amely az elhitetett, megtévesztett, sokaságról szól. Itt a figyelmeztetés, még nincs késő, hogy megfogadd. Szívből kérlek, olvasd és tekints úgy a Bibliára, mint életed legfontosabb információjára. Minden, ami számít, ami valóban értékes és fontos, ezen áll vagy bukik. Az ége ismerete az egyetlen mód arra, hogy megismerd pontosan az Isten igazságát, amely pedig elengedhetetlen feltétele az örök életnek, amelyet teljes szívemből kívánok neked. Szeretettel, Ted, Luciferzum.hu